I continuem parlant de salut, perquè sembla que amb l'entrada d'any els casos de grip s'han disparat i ja arriben a l'índex de ser considerats epidèmia, però tot i així no col·lapsen els serveis d'urgències, això ho han d'aclarir. La gripa és la més freqüent, però sense la virulència per ara de l'any passat. Les sales d'espera d'urgències no estan ni molt menys saturades, però sí que comencen a rebre bastants casos de persones amb símptomes gripals. Les xifres marquen que ja s'ha superat el llindar epidèmic, que situa en 100 casos per 100.000 habitants. I per parlar de tot plegat, perquè em sembla que aquesta és una tendència habitual cada any, doncs, tenim a la farmacèutica de la farmacia de Brufau, Anna Maria Formenés, molt bon dia. Hola, bon dia. I bon any. Igualment. Perquè això, comencem l'any i sembla que moltes vegades aquesta, hi ha aquesta tendència, no?, de començar l'any doncs refredat o amb grip, en fi, que, que no és nou d'aquest any, no? No, de fet, durant el període nadalenc hi ha hagut força gent malalta, o sigui potser poques cases s'han escapat de tenir algun malalt que de fet ja és la tendència més habitual, eh? Uh -huh. No sé si serà pel fred o pel canvi de temperatures, però sí que és veritat que, com deies, a doncs, les festes sempre algú cau. Uh, ara sí, uh, que les notícies eren aquestes, que començàvem l'any amb aquest brot que dèiem epidèmic, però sense cap alerta, eh? perquè vol dir que hi havien més de 100 casos per cada 100.000 habitants doncs, de, de persones que arribaven a la consulta amb símptomes de grip i, i alguns d'ells amb grip a, que després de tota l'alarma de l'any passat doncs, ho diem amb tota la tranquil·litat. Sí, perquè de fet eh, s'ha constatat que no és tan virulent, tan virulenta com, com s'havia en, en un principi pensat. De fet, ja se sabia, eh, passa que era una mica la novetat, perquè de, de grip, més que de grip, de conseqüències de la grip, eh, de la grip estacional que tots coneixíem fins l'any passat, doncs eh, també s'han mort de gent. Desgr uh, desgraciadament uh, Precisament doncs, perquè hi han símptomes molt similars avui doncs, uh, sí que voldríem això centrar-nos una mica parlar de la grip però també parlar de refredats perquè en aquests dies doncs, hi ha molta gent amb grip però també hi ha molta gent refredada i suposo que des de l'àmbit de la salut doncs, també es vol diferenciar molt perquè després també hi ha allò de l'automedicació no? jo ja sé una mica què em passa anem a prendre, no? Sí, de fet, és interessant establir quines són les diferències entre el refredat i la grip. Eh, per exemple, eh, la, eh, el refredat està produït eh, o pot estar produït per diferents tipus de virus de diferents famílies. En canvi, la grip està produïda per un virus concret. Passa que aquest virus concret de cada any va, eh, canviant, va canviant les seves característiques. Eh, eh, això fa que, per una banda, pel refredat no hi hagi vacuna, perquè evidentment hi ha un estoc tan ampli de virus que el produeixen que no seria eh, eficaç, i per l'altra part hi ha el fet que cada any eh, la vacuna de la grip sigui diferent, perquè cada any el virus és diferent. De fet, la vacuna de la grip s'elabora anualment i s'hi col·loquen el que en diem tres soques de virus diferents, que són els que l'OMS, per estudis estadístics, preveu que aquell any prevaldran en, les, en la malaltia de la grip. Això no vol dir que eh, tingui una eficàcia del 100%, perquè doncs, sempre es pot colar algun virus que no s'hagi no previst, i a més a més... doncs, les vacunes de per cent si no són 100% eficaces. Hi ha persones que em malalteixen i et diuen: "Oh, però és que m'he vacunat. A veure pot passar. El que sí que passa és que si et vacunes, donc sempre serà molt més lleu tot el quadre simmpomàtic que puguis patir. Eh, doncs És un gran debat, no? això de la vacuna o no, de si al final em fa servei o em fa més mal que servei. Mm, durant els últims anys s'han estat parlant molt, si més no des de l'àmbit de... sanitari, doncs, sí que sempre s'ha recomanat, doncs, sobretot en els grups de risc, que, que es vagin a, va a vacunar per aquesta grip, perquè no sigui tan violenta i perquè, doncs, això, com deies, que els símptomes no siguin tan greus. No? Sí, els grups de, ri els grups de, ri de risc són uns... Un, unes dianes importants a l'hora de vacunar justament per això, per prevenir eh, complicacions perquè en si la grip la grip cursa amb símptomes que em podríem dir, entre cometes, banals. El que passa és que són bastant intensos. Per exemple, causa una febre elevada, que pot estar entre 38 41 graus, que moltes vegades dura entre dos i tres dies. També cursa, sobretot, amb malestar general, un malestar bastant, bastant generalitzat, que inclús t'obliga eh, a fer llit. O sigui, és que el propi cos et demana que eh, et, et fiquis al llit. Per exemple, també causa estènia eh, i, i fatiga. Incom... O sigui, allò que diem és que em fa mal tot i que sí, no em puc moure. Eh? Sí, sí. Bàsicament, quan, a, quan algú ve a la farmàcia amb simptomatologia d'aquest tipus, el, moltes vegades preguntes... I el cosa demana el llit i et diuen sí és que només penso arribar a casa per poder-me ficar al llit, perquè és que realment el cos ho demana. En canvi, el refredat no té aquesta sintomatologia de tan generalitzada, sinó que es localitza més aviat a nivell de, de cap, amb mal de cap, congestió nasal, Uh, rinorrea o sigui allò la, la gota, a la destil·lació nasal que se'n diu, mal de coll, però generalment no, no passa d'aquí. No passa d'aquí. O sigui, que dos, uh, dos símptomes ben diferenciats, eh? que a vegades, com dèiem, doncs no acabem de distingir o hi aquesta confusió popular de li diem a tot grip o li diem a tot refredat, i no, sí, sí. no és així, són dues coses ben diferenciades. A més, eh? una, altra, una altra característica que també els diferencia és que la grip normalment et ve de cop i volta, o sigui, té un inici bastant sobtat, i en canvi el refredat te'l veus a venir, Inclús, per exemple, una altra cosa que també és molt freqüent a la farmàcia és que et diguin, mira, és que estic notant que m'estic encostipant i vull alguna cosa per frenar-ho. Eh, clar, mm, per, no ho frenaràs, l'únic que faràs serà alleugerir la sintomatologia. però un cop t'has refredat has de deixar passar doncs, els set dies que, que dura generalment per terme mig un refredat. Ara que deies precisament això, de dies que m'ho estic notant que m'està venint, doncs sabem que a la televisió tot denunci de, de tot de medicaments que precisament van en aquesta línia, d'aturar els símptomes del refredat i de que, doncs això, que, que just quan t'estàs notant que t'està venint doncs poder erradicar-lo... Però hi ha també una tendència, no sé si és un, all, allò de llegenda urbana o si és una realitat, allò que el refredat és dolent tallar-lo i que realment l'has de passar o no. O si és bo allò de, aquests medicaments que sentim que n'hi han de diversos, que, que podem doncs, anar a la farmàcia n'hi han de diversos, que, que tallen no, aquests símptomes? Sí, de fet el refredat no es talla perquè, veure, el, tu tens el virus en el cos i el virus l'has d'eliminar però qui s'encarrega realment d'eliminar el virus és el propi sistema immunitari de l'organisme perquè no prens cap antiviral perquè no, no, o sigui, ni la gravetat de la patologia ni la, el propi grup de medicaments o creus caient o sigui, n'hi ha molt pocs d'antivirals um, i, i en canvi el que fas és això no talles el refredat, sinó que el que fas és alleugerir la sintomatologia, que no et sigui tan pesada i que no, que no et, et, et, et minvin tant les, les teves habilitats diàries. No? És a dir, que és sí, que recomanable. Que el, el prendre, prendre medicaments el, el primer sí. punt, allò que sí. ja notes que, que tens símptomes del refredat doncs eh, prendre aquests medicaments que, que diuen que són ràpids i que t'ho treuen S sempre i quan doncs, a tu et molesti molt, o sigui, quan és una molèstia molt important doncs, que generalment ho és, no un refredat doncs sí, sí que és recomanable prendre medicaments també és cert que, que hi ha gent que només utilit utilitza les mesures higienico-dietètiques que se'n diu beure abundant líquid, eh, com a mínim uns 2 litres, prendre fruita i verdures, eh, reposar, descansar. Sempre diem, si pots anar-te'n a dormir una mica més d'hora, doncs millor que no pas que triguis, perquè el cos necessita descans per poder, diguéssim, dedicar-se íntegrament a lluitar contra el virus. No? D'aquesta manera també es cura. Un, un refredat. Passa que a lo potser doncs, eh, eh, et trobes més impossibilitat perquè pels símptomes aquests que dèiem. No? Mm -hmm. És el que diu una companya de la farmàcia. Diu un, un, un, un refredat amb medicació són set dies i sense és una setmana. O sigui, si, en fin, vull dir que, que la durada és la mateixa. L'únic que fas és doncs, estar una mica millor o, o passar-ho doncs, com, com puguis. I a, en aquest sentit és el mateix amb la grip, és a dir, que, que passem uns dies i de, això no ens ho treu ningú, no? Sí, i la, bueno, la grip eh, també passa, passa el mateix, eh, és que no, no puc estar-me a casa perquè tinc molta feina i moltes vegades et demanen medicaments miraculosos i, i un cop s'ha agafat la grip doncs és que s'ha de passar l'únic que pots fer és passar-ho i doncs hi ha gent que té més tolerància al malestar i pot continuar fent vida entre cometes normal però hi ha gent que no, que realment necessita estar-se a casa perquè és que ho veus a la seva cara, o sigui, és que diuen és que no puc fer res i és que no pots fer res realment. Uh -huh. Deiem al principi el tema de les urgències no? i de col·lapse o no de l'àmbit sanitari. Eh, una alternativa doncs, sempre recomanada a doncs ja sabem que és, si saps que és un refredat i que tens els símptomes, diguéssim, de cada any, doncs és anar a la farmàcia i preguntar al farmacèutic, doncs, quin és el medicament més recomanat per a, en aquest sentit. I suposo que això també heugeriríem una mica allò de les urgències, no? Sí, si sí, és que de fet, perquè no s'han es estu no fet estudis a, nivell, a aquest nivell perquè resulta bastant dificultós, però jo estic segura que la intervenció farmacèutica estalvia també visites, no només a urgències, sinó moltes vegades al metge. passa que ja et dic, és molt difícil fer un estudi a aquest nivell. Eh, el que sí és recomanable que, sobretot aquelles persones que tenen alguna malaltia crònica, doncs s'hi poden venir, eh, que, que vagin a la farmàcia a veure què com estan? Perquè nosaltres establim una miqueta el filtre. Eh, per exemple, un refredat eh, es pot complicar amb una sinusitis o amb una otitis. Doncs si aquella persona ens ve i ens diu que doncs, quan té molt mal de cap i quan inclina el cap cap endavant li fa més mal encara, doncs intuïm que pot tenir una sinusitis. Llavors sí que derivem al metge. Uh, o per exemple, quan una persona et ve uh, que, té, que té tos però que té pitus, doncs aquesta persona també l'hem de derivar al metge perquè té una obstrucció a nivell de vies aèries que no, no es poden solucionar. Amb cap, no es pot solucionar amb cap dels medicaments que tenim a la farmàcia i l'enviem al metge. Ara si hi ha altres casos que nosaltres mateixos els podem aconsellar. Ah, però si sí més no, sí que abans dèiem el tema de l'automedicació que, que lamentablement doncs, sí que és habitual en aquests casos això de refredats i de grips, que, que cada any, doncs, ah, si no és nosaltres algú de la nostra família acaba tenint algun refredat o alguna grip i, per tant, com que hi ja estem tan familiaritzats amb aquestes dues malalties, doncs sembla que primer que no li tenim massa respecte, no?, que ja sabem el que passa i que, per tant, doncs, molts acaben anant a la, allò a, als medicaments que tenen a casa, recorrent i bé, això ja sé que m'oprengui prengui i em funciona, no? Sí, home, si, ja saps, si ho has pres altres vegades i t'ha funcionat i no tens cap, cap patologia crònica associada no, tens, no prens medicació habitualment doncs no hi ha cap problema el problema està quan ja prens un medicament o tens una patologia associada o tens algun problema de medicació perquè... Aquests antigripals normalment són una associació de varis medicaments. Acostumen a portar un analgèsic, un descongestionant nasal, un antihistamínic, alguns porten un mucolític. Llavors, clar, si per exemple els antihistamínics en persones que tenen problemes de pròstata no es poden prendre massa continuadament o els descongestius nasals poden fer pujar la pressió una mica... Però clar, per això val més consultar-ho perquè potser podem trobar alguna agrupació que no tingui els medicaments aquests que poden produir aquests efectes secundaris. Tot i que també s'ha de dir que com que es prenen de manera molt puntual, o sigui, 7-10 dies, també es pot fer un, un, un servei de vigilància, de dir, mira, jo t'aviso que ets hipertens i prens medicació, però això, això et pot fer pujar la pressió. Si et mires la pressió aquests dies i veus que està més alt, pensa que pot ser d'això. Però, com que també ho necessites per poder respirar millor, Clar. també et va bé que ho prenguis. O sigui, vigilem-ho, que tampoc no passa res, perquè són 7-10 dies. Per això va bé moltes vegades que vinguin a la farmàcia per, per poder parlar i per poder dir doncs en el teu cas et va millor això o et va millor allò vigila que si et passa això si estàs més de dos o tres dies i no veus que millores doncs més val que vagis al metge sempre va bé i els que també acostumen a posar-se malalts i que a més que allò és una plaga perquè arriben als col·les i a les de bressol i, i es posa un malalt i es posen tots malalts són els nens. No sé si hem de tenir en compte algunes qüestions específiques per, per això, per la mainada. No, en principi, doncs, la mainada eh, són mucosos, o sigui, ja se'ls diuen mucosos, això vol dir que normalment acostumen a tenir sempre mucs i candelles. Eh, el moc és un mecanisme de defensa que serveix perquè vagin eliminant doncs, tots aquests virus que van agafant a les m, guarderies i escoles i tot plegat. El que s'ha de vigilar és que no sols hi acumuli, que no sols hi aculin la mucositat. Llavors, en aquests casos, el que va molt bé és la homeopatia, en els nens perquè actua molt bé, els, el, ajuda a que el seu propi cos elimini els virus i també ajuda a prevenir. Uh -huh. Perquè una cosa de la que no hem parlat és que eh, els refredats també es poden prevenir, doncs, per exemple amb, amb homeopatia. Un producte homeopàtic que es pren un cop a la setmana i que eh, actua com a una eh, entre cometes, sempre, perquè en, en terminologia homeopàtica això no, no existeix, una vacuna, no? Uh -huh. O sigui, t'ajuda pre, a prevenir aquests refredats o la grip que puguis agafar. I en tot cas, si l'agafes, sempre serà més lleu. I en els nens això funciona molt bé. Tema prevenció o tema tractament després de les dues coses? Pre prevenció i després el tractament. Sobretot per això per mantenir-les la mucositat molt fluida i que no sols hi arribi a acumular. que llavors en els nens és molt, hi ha molta tendència que se'ls acuen a l'oïda uh -huh. o en el coll o que baixi cap a pit i llavors és quan es, es pot complicar. No sé si tenim alguna cosa més a portar sobre el tema grip versus refredat. Si més no, doncs a, eh, com deiem molt comú a, a en els nostres dies, en aquest mes de gener, en aquest any que acabem de, de començar, un últim consell per, doncs, per a ells que ens estiguin escoltant sobre el tema. Doncs que és, és fàcil encostipar-se, engripar-se, sobretot perquè... Estem en, en llocs on hi ha molta gent, on hi ha molta gent poc ventilats. I justament això és el que afavoreix el contagi. El contagi s'estableix a través de, de les partícules que eliminem per la boca o pel nas, i també inclús pel contacte. o Sigui és boca a boca, boca, mà, mà, boca. o Sigui agafes un objecte que està contaminat i et poses la mà a prop del nas o de boca, o de la boca i et pots contagiar. És a dir, que recomanacions del tot eh, normals i, i quotidianes, com allò de rentar-se les mans, sí, de ventirar sí, sí, sí. la casa, sí. etcètera, etcètera. De fet, no? mira, una, de, una, una de les coses positives que va portar la, tot el debat de l'any passat de la gripa és aquest, que hem pres, hem pres més consciència de quines són les mesures preventives a l'hora d'enconstipar-se o engripar-se. I llavors això que un cop t'has refredat o t'has engripat doncs és prendre paciència que passi el període que dura la malaltia i doncs hi ha medicaments per alleugir, per alleugir els símptomes i també mesures higiènico-dietètiques. Molt bé, doncs esperem que, que tots plegats estiguen ben sants. Eh? Allò que es demana el, eh, sempre en els de, desitjos als reis i tot això que, que es diu que tinguem salut, doncs realment que la tinguem. Eh? Tots plegats que al nostre voltant tinguem salut, que evitem els refredats i les grips, que com dèiem aquest 2011 doncs estem començant amb un pic una mica important, però que esperem que es va a lleugerint, que això és una tendència, com deia l'Anna Maria, bastant habitual no? per començar aquestes dates. Sí, sí, sí. Doncs l'Anna Maria Fornés, farmacèutica de la farmàcia Brufau, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia. A vosaltres.